Земята се превръща в блато, водите носят живи животни и трупове на отдавани животни, включително мърсотия, пластмаса. Строителни отломки и, и какво? И мини към Черно море. Хора се качват на покривите на къщите си в очакване да бъдат евакуирани. Ако водите на взривения на 6 юни Язовир, Нова Каховка в Херсонска област в Украина засягат всички хора в района, има ли обаче разлика дали се оказваш на десния бряг или на Левия бряг на Днепър, където има окупирани от руската армия зони. И какво означава това за украинските българи, етническите българи, които живеят от столетия в Украина, да чуем гласовете на тези украински българи, които се тревожат за своите близки, също украински българи, които остават в окупираните от руската армия зони. Казвам добър ден на Петър Чумаков, който е председател на Сдружение Ханко Брат от Херсон. Добър ден! Здравейте! А, не знам колко е добър този ден за хора като вас, вашите близки в Херсонска област. Имате ли връзка с, с тях? Имате ли връзка с хора, които се намират, как да кажи, от двете страни на Днепр? Имаме връзка. За сега а, два дена нямахме връзка. А, с много роднини, познати. А, как... Кыш къща им са снесени са с вода, нямат къща, останаха без жилища, без кули, без всичко. Сега сами намерихат, намерихат лодки из караха с евакуацией из говорим за левия бряк за оккупиранда територия. Тоест там, в окупираната територия, а, руските власти, а, окупационните руски власти не предприемат евакуационни действия. Правилно ли ви разбирам? Правилно. До днешния ден хората а, на покривите и деца и стари, стари хора, дето без вода, без храна, до днескашния ден са на покрива и няма евакуация. Няма не дают коридор международной организации, не совключают в този же процесс додот коридор да от Хората на Херсон или на другое место река преднепёр всечески са готовы, волонтеры сагутовы, но не дают коридор, не дают безопасность, Устрел от хората какой-то, сами искат дойдут на Херсон с гондоли или с нещо друго. Руснаците не отварят а, коридори за международните организации, които да проведат спасителни действия, така ли? Не отварят, не отварят. До днес няма, няма такива коридори. А има ли информация за това, което казвате и което също звучи плашещо, че руските войски обстрелват хора, които искат да се евакуират и да минат от другата страна? Не има информация, на това е официална информация. Вчера също Херсон, в града Херсон, а обстрелваха тези с пунтове, волонтерските, където изкарваха хората от Херсон. Всичко беше обстрел, но има загинали, има жертви. Това е официална информация. Сега ние знаем, че в Херсонс... Херсонска област, а, Южна Украина има етнически българи, нали, мисля, че са оговорихме и много пъти сме обсъждали този въпрос, наричаме ги украински българи. А, има ли някъде информация, как са засегнати те и колко всъщност украински българи, т.е. Е. етнически българи в момента са под руска Коговорим окупация? говорим за села Херсонска област, а, а, около хиляда душа са етнически българи, но съседната Запорожска област, където са таврийските българи, там е момента 31 село окупирано. Български села. А колко казахте, не ви чух добра, 31 село. 31 е български, едно... да, български села са окупирани в момента. Да. Това е Запорожска област и там повече от 50 000 таврийски българи сега са в окупация. 50 хиляди таврийски българи в окупация, има ли информация как се чувстват те, разчитат ли на нещо, разчитат ли на някаква форма на подкрепа от старата родина от България? Ти пишеха и писмо, и на правителството, и на всички, но няма, няма ни един политик от България ни подкрепи своите сънародници. Защото ги забравяха изобщо. Втори път в историята. Първия път в 1944 година Сталин, като ги изкара. Вторият път са сега. Няма помощ от майка България. Казвате го с морим, много дълбока да, въздишка. Таврийски българи, да. Да, сега таврийски българи са по но сега най-страшно, най-опасно този екоцит, като се случва. И дето то не дават коридор, да искарат хората да спасят, спасит. Да спасит деживите, а дето са устанали живи. Другу, а, да, казва, другу планинца ты... с трупу, са, с животни, са, с хора, с къща, всичко върви сега това в черно море. И э, на цяла година, една година и половина на оккупиранта территория, не договорим из общего всичко, ту всичко-то площа, всего идёт сюда. 70% твоя оккупированная территория затоплена. И 30% самое от от где гдету украинская власть. Там рядом ну всю эвакуация, там няма. Няма такие великие проблемы, как там. Как на попирание, пирана зона. Да, и 50% там а, затопено. Тоест има огромна разлика между а, левия и десния бряг на ръка Днепър. И тя се измерва с цената наистина на, на човешки живот и на а, огромна човешка тревога, каквато и чувстваме да, и в вашия Да, кажа, че там а, голяма площа силско, силско стопанство а, земя. И една година и половина тази земя си, што <coughs> не знаем коим со собственицей, до това собствениця си, што има шей Былгари, де маха бизнес, а мити сега не работят там. Никой не зна, кой обрабатва тази земя, со сквитору естествено, там няма закони, няма сертификации, гербициди пестициди, това всичко сега идва си, в Черном море. Днес гледахме по телевизията вече в Одеса, на Черното море, къща, строителни материали, вече ги има днес в Одеса. Да, Това, което изплува с водите от взривания Язовир. Казвате, че в страната от към левия бряг над Днепър, тази част, която попада под руска окупация, не е ясно какво се случва, какви торове се използват, изобщо какво се случва с замеделската земя там и какво от тази потопена в момента земя тръгва към Черно море. Наистина, това звучи като много сериозна екологична това е екотип, катастрофа. Е, е, това е наистина. Искам България също да го чуй, колко имаше полицици. Е, е... Доказываем, что им продаж не вкарвайте Болгария в то но Болгария не вкарывает война-то, ами Болгари, до Болгария стигна тази война, за сожаление. Колку туда Болгария да не ставит страны, да не мыслит, ами война-то стигает у тях. Произ През... тази экологичная катастрофа? Тази катастрофа, хотя всички черноморский регион ще, ще пустрадая, вече страдая. Сега, казвате с голяма горчивина говорите за така старата родина, България а, и а, днешните български политици. Неодавна украински българи се обърнаха към Народното събрание с отворено писмо. Мисля, че не специално за програма «Хоризонт» Вие ще сте първия, който ще каже в ефир а, Какво пише в това писмо Става дума за писмо от 16 кметства 16 от тези а, села Населени с българи в Украина Етнически българи, украински българи а, Защо се наложи да се обърнат към парламента? Защото, казвам го още веднъж, има продажни политици за рубли, Който лъжат хората в България и хората им бярват, Разбирам, хората ги страх, ти са ползва това и тяхни електорат, дед ги избират, тий... само заради това в политиката, -то, заради това са в Народното събрание, само и и с и са рубли. Нихахме да кажем, че наистина на хората също до България, до българите, до нашите сънародници, че <coughs> нашия глас да ни чуят. Да ни чуват човек, който само е лъжа, ами да чуят и правдината, както го има. Сега ще цитирам това писмо. А... Говорите за това, че човек като депутата Кост... Костадин Костадинов от партия Възраждане, лидера всъщност на тази да, партия, да, е част да. от Комисията по политиките за българите извън среда... страната, а в предишния парламент мисля, че той беше и нейн председател. Какво мислите Вие хората от Украина, украинските българи за този факт? А, само едно да Ви кажа беше председател или не беше Никой не го знае в Украина. Това е първо като председател. Никой не признава, даже България да го назначи като председател. Това е втори. И третий, Този човек знае ли, дето да, сега говори пърди, една минута, две за таврийски българи, за 31 село окупирани. Това е повече от 50 000 таврийски българи. И една дума той казали за тях. И една дума без действия. Няма, тоже человек няма, когда будет из общего непредседателя, непредставитель на народное собрание. повече нямом думает за него. Той в момента е само член, мисля, че още няма избор на председатели на комисия или най-малкото не най е отразено това на сайта, там всички са членове, само описани той е член на тази комисия. Но слагате ли всички политици в България под този общ знаменател на неангажирани съдбата на етническите българи в Украина? Естественно, что не слагам сички. Има много хора, с коей говоря в болгарии она истинна гуляма подкрепа. Но политики, где-то говорим за те конкретные политики, и за президента сышту лыжат хора-то. Твоя гуляма-то проблема. И телевизия, те, СМИ, не виждам сышту да исправят тази ситуация, да, да донесат до хората правдината, както го има. Както го имам. Ние измислим те лжа. Сега искам да ви върна на язовира и на а, взривяването на тази стена. А, тъй като, разбира се, в време на война, ние сме свикнали, че а, двете страни взаимно ще обвиняват една друга за нещо, което има мащаба на екологична, континентална катастрофа и има всички характеристики на военно престъпление, но как ви звучи на вас а, твърдението на Русия, че Украина е изривила стената? Нищо ново от тях, това е всичко ценично. Украина, е да кажем най-първо, че тази територия е окупирана от Русия. <към> това е най-първо. До войната не се случваше никакви катастрофи повеч 70-80 годину цветомотовою на. Всичко беше рядов, хората си живееха в селско стопанство, села, българю, украинцы, мир. С э... наистина беше беше живот, да кажем, сига, и состяхната агресия, няма живот избите хора, э -э -э, экоцит, терроризм. Тази земя няма да бъде, няма да могат да я мога да ползват, не знам, 5, 10, 15 години. Също имам роднини, дето си останаха живи, казват от гробищен парк, няма ги гробищните парки. До своите родители няма къде да идем на лазара в събота или на някъде. Няма ги изобщо. Изтрито всичко. Защо? Заради, заради водите? Заради наводненията. Заради водите, да. Грубовете са потънали? Да. И това пак всичко идва в Черноморе. Казвате, че преди руската окупация, живота в а, а, тези зони, в момента, които са окупирани от руската армия, а, е бил нормален. Тук в а, България има групи, които твърдят, че и хора, и политици, които твърдят, че а, Украина е забранявала използването или изучаването на българския език, на руския език. Колко вярно е това всъщност? Може да се откриват законите да са вижда. Ни за първи път в септември 22 година трябваше да отваряме българско училище неделно. А в град Запороже с областен град 9 български училище. По Бесарабия вече не ги знам и сметка тако лпуса. колко много сега? На Наистина много са В Одеса са много. И това и никуда де Украина. Украина не даде да учим языка. Булгарский села по Бессарабии, по кметству, то болгарский флаг украинский на всякий день. И то никого не притесняло ещё. Тваись всю Украина не дади свобода, да, знаем, да и децата не доучат болгарский язык, культура, фольклор, который беше забрането при Россия, при Советский Союз. Да ви попитам какво очаквате да се случи от тук нататък а, и с наводнението, овладяването на наводнението, спасяването на хората. От тук нататък най-първо чакам, като се случи тази а, катастрофа, сега най-напърво, ние обвинения, кой, кой е виноват, кой не е винуват. Всички цивилизования свят знае кой е виноват. Това е първо. А втори... А, тряба спешно хора такой то останали ли живи да со спасит до садод да, дед, э, да коридор да гейскарат международные организации червен крысст молчи ООН молчи гринпис молчи состозия кутит где то солуча как у трябащий коридор до соискарова зыррунуту от Украины, всички международной организации сосбраха и дадаха коридор Сега живи хора да спасит да искарват, всички молчит твом многое цинично какво очаквате от България, въпреки горчивината от конкретни политически лица? Чакам също от новия кабинет, от новото правителство, голяма подкрепа. И за сега най-първо, най-първо, номер, номер едно, това е, това е всички, всички да се вдигат, да дадат коридор, да спасат колкото може останалите тези хора. Това е наистина э, страшно хора, дядови, бабини, деца малки, без вода, без храна, на покрива на слънцето. Ти, ти умират, мъчно умират. Петър Чумаков, председател на сдружение Хан Кобрат от Херсон в ефира на Хоризон до обед. Аз ви благодаря за тези свидетелства. Благодаря на вас.